Hammarby kyrka är från 1200-talet. Kommunens namn Väsby kommer just av att byn låg väster om kyrkan, Västerby. Hammarby kyrka bär fortfarande spår av medeltiden. Det är den enda medeltida kyrkan i Stockholms län där det inte finns några fönster mot norr på den väg på kyrkan som heter mot sjön. Under tidig medeltid ansåg man att det var det vädersträck varifrån all Alonska kom. Det övriga fönstren på kyrkan som ursprungligen var små vidgades på 1700-talet och det även senare skett en hel del till ombyggnader av kyrkan. Hammarby kyrka har inget klocktorn. Istället byggdes på 1700-talet en klockstapel på åsen. Klockaren behöver dock numera inte klättra upp påsen. På Klockorna är fjärrmanövrerade. Hammarby kyrka är förresten förebild för den kyrka som finns i Upplandsbäsbys kommunvapen. Där det tre socknarna Hammarby, som betyder byn på höjden, Frästa och Ed slog samman till en ny kommun 1952, Vill man först ha alla tre kyrkorna avbildade. Istället valde man alltså en kyrka, Hammarby kyrka. Norr kyrkan ser du Fysingen, en sjö som delas mellan Upplandsbäsby och Sigtuna kommuner. Sjön som är fem km lång och en och en halv kilometer bred är en populär sportfiskesjö med många fiskarter. Och Fysingen är också en av länets främsta fågelsjöar. Här häckar bland annat skäggdopping, brun kärrhök och storlom. Och här kan man även se de flesta arter av dyk- och simmänder. Mellan Hammarby kyrka och Frästa kyrka slingrar upplevelsestråket sig fram genom ett faget ängslandskap. Man passerar ett forntida vadställe. Det var ett plats där vattennivån var så låg att människor och djur kunde ta sig över till andra sidan genom att vada. Vid det forna vadet kan man se två runstenar en på vad sida av det breda vadet. Utmed stråket finns också en serie dammar för rening av dagvatten i kretslopp med naturen. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket.